برادر محترم اور کو دے مولانا عبدالباری صاحب دوره تفسیر قران دا 27 نمبر کیسک چې پټو پایا محلہ ترز مسجد کې 56 2009 کیسره د دې د ميد اروپا تو اساسې ارشادې تو د سنت کیسټ اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازان نزدې میت چار جنگیرا روډ سوادی پرایټر انور شیر توحید او موبایل نمبر 03015710124 او کوم کنا چې هر ځای کې د موسی عليه السلام مخالفت کړی دی و دې ته ته په موسی علیہ السلام حکم کاو نو دوی بسټ شو چې زمونږ به کیسه فائده ده نو دوی ځای کې مته وایي قالوا او وایي یا موسی موسی عليه السلام انا لن ندخلها موږ به چیرې دنه نشو دي تا بدن همیشا ما دام په فيها صبر تیلې پدی کیوي حفظه الله شان انت تو وربک او قاتلانو جنگو کوي ان ها هنا قائدونا منخذ الیک ناس یو وای باسو ایممون خوخېټه درانیوی مون خوټلې نه شو غرهی تاسو له لشه ستار عبدللش یو دا مطلب اوله کوي یو دا چې تلالشه سار عبدللش یو یو دا مطلب اوله ما ذکر کوي یو دا چې تلالشه سار عبدللش یو یو دا مطلب اوله ما ذکر کوي یو دا چې دې مطلب دا ذکر کای چې تلل شاہ دا رور د سره دی بس تو د رب نه مراد پدې دی چې معنا مجازی ده چې تلل شاہ ستاسو مشر رور دلرشي ډوړه جنگو کوي سمون نه خوني کیږي دا دای ایستزاح ولا چې توای زمو رب ما سره دی زمو به امداد کین نو زه تلل شاہ ستاسو رب بتا سره یې کنا ته رب دې دوان للشي جنگو کوي مونږ خونو دی بیا پدې صورت کې چې ستزاح یې کړه کافر شي دی بیا دا جوابې چېورړدو نو کاله و مثالله سلام رببی زماره به اننی لا عملیککو د اختیار نه لارم الله نفسې مګر د خپل دانان اخو د خپل روور ففرک نو تجدی راله بین نه نه په م زمون کېوه بین کامل فاس کین او په م د کو مانا دا د چې ما خو په اوس وکړلی الله چې ننی منې اوسې ت خلاص کا. فَفرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ جِدَائِرَ وَلَپَمَا زَمُږه پمژد دي قومنا فرمان کړي قالَنُوَ يَا رَبَّ الْعِزَّةِ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِم داز مګه حرامه کړي شي ده پدې اربعین صلاتن سلوخ غالا یعنی سلوخ ته کالو پوري پدې عمل کنه اوس باغی ته نشې دې پریشانه بې فلر دې پدې زمګه کړي ده حیرانته یو مطلب مطلب څه بازي خلک ذکر کوي چې د دې دا مطلب ده چه ده سلویخ ده ده دی چې دیس لويخ دو کال پورې د میدان ميدان د نه او اوته شو روزانه به سفر کاوه او اوته شو او خدا غلط ولا وج ده چې ميداني 30 ټول وګدواله هغه پنځل لسمی له خپلنواله اته میلو پنځل لسمی له جن سره سار روان شینو ماسپخین لا په پیاده چيزین نو عمر د لاغینه پوری اوته یې پنځل لسمی له شوره شه دي نو دا مطلب یې نو ما دا نه داد چې دې حیرانو پریشانو سلوخت و کال و پوری پورې دی ته متونوشه د ځای نه د کا خواو کار هم خرابږ دا به په بند یعنی دغ مکه شام شامې بند شوه او نور مک د د میدانې تی تل شوي او که او شوی دی سره د به کاره کې ت شو که نه او یاره مونږ په د یو کېسم خوراک باې زړس شوی مونږ بس دغه چېدنړځان دی او دا منه سوا ده مونږله خو خوراک به کار دی رسپونه دله ذات زایب کار دی چل تن شونه الله به تو مصرن یو کلی و تو خد یل فلر شی تا ټولر ته به کی موجود دی ټول زمیدار دی وی هل تا کی لر شی یتیه وانا دادا چدی بهرانو پریشانای پسما کی فلا تا سال القوم الفاسقین ثمغم جنکی یا قوم نافرمان واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین فاوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واطلع عليهم نبأ ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لا اقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين لَأَمْبَسِطَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِي يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ سورة المائدة صلور مسلي وزاهد سر ذكرت أي تحريمات الله تحريمات للعباد نذور الله ونذور العباد <متحدث> سوره نسسیو رمنه ہسکی پینزا یتنو بای کے سلور مسلیہی بیا پدی مے ہسکی شپگایا داګې کې امور مصلحه ذکر کېدل مريم هي صاد آيات نمبر 12 سم نه تلايات نمبر 19 بوروا داګې کې مثال ذکر کاوه د هغه خلق چې غیر الله رب العزت سره کړي او ادمه تکړي وا سلورم هي صاد آيات نمبر سوره <سلورمحی> مجیسه <سائد> ایت نمبر 26 شروع کړیو او کی مثال د متقاصیلونو په حکم الله چا غیدا ل رب العزت په حکم کې سستیا کړو و وتلو علیہم نبأ ابنی آدم بالحق د دې ځای نا پینځمه نمبر 40 پورې پدې کې سزا د ظالم او سزا د سست خلکو ذکر کوي او ترغیب ورکوي تبلیغ ته واطلع یې نبأ ابنی ادم بالحق, باندی خبر دا بالحق کی دا دا دا حق او له باندې خبر د دوه زمانو د ادم عليه السلام په حق کې د پرځار له اظهار د حق دوز آمنو دا آدم عليه الصلاة والسلام خبر ورکدي خلق لهم اذكر ربا قربانا قلعاتي پیش فلا دی دوار و قربانی فنم دا اللہ رب العزت فتقبل من احدهما قبل اکرشاد يود دی دوارنا ولم يتقبل من الآخر او قبل نشد دا د چاانه چې قبلله نه کاانو د اودي بلته د اله نهقا به ووج ته قالنو تهديبل چې د چا قه شووه ان ما تقب بل الله ب شکه خبره دا د بلنه ده چې قبلی الله رب لزت منل متقينا د پرزګارونه د عادې السلام دوځمننو. حابیل او اوقابيله د્વાلو قربانی پېښړه یو په قربانای کې بهترین او مزدار غټ پېښړه او بل په قربانای کې سبې کاره غنډاني پېښړه نهه غټم کېبا قبولیت او ادمي قبولیت واضح ښکاره کړه اگا چې چید چا قربانی با قبولا اور براگی اگا او چې چاہ اگا با نو قبولا نو اگا با داگا سپاتشو نو قابیل او حابیل دورو نو خ قربانی کڑے و دے اخلاس والای کڑے و غغا قبول نشوان او د قابیل هغه د قبولیت قابلا نوا نو هغه قبول نشوان چې قربانی قبول نشوان نو د هڅت پیداش دی سره هغه بنیا دی و جامد کده خلک وایي بعض مفسرین هم ذکر کړي دي چې د دې جګړو چه یرا دا بسنگ چلین دیس را بنی کم یو کئین نو یرا قربانی باوکو خدا خبره خبرا نه ده اصل خبرام دک که دا چه دده حسد پیدا شو بیا خو حسد بنو پلکی دده غا خپل دجمنی باو دده غا خواهش با پاتشوهو حدیث گرازی نبی علیہ الصلات والسلام فرمای چې دم باندې ګناه اسمانونو کې شوه نو هغه او چې کمر دم باندې ګناه پزما کې هغه هم حسد دی خو بہرحال د حسد دا خبره کبيده او د خور سره د خور په سر باندې دیوبل سره مقابله دا روایت کمزوره دی ضعیف دی غلط خبره ده چې د چانو قبل شی د اطیز دی وجنم د بې خبره دا ده چې ستا بغزو حس ب ځای د ان نهما یاقببل الله من المقين ځان کې تقخوااپې دا کا غ به قبلېږي لا ان بسسط ته اییل یا یا د کطره او ما ت خپ لاس تولنی چې اوې ما اانو ځ ب باېتی یا یا اوږ د خپل لاس ی کا تا ته ل الهکه ختم ما وجني نذخت الله استات نه را وګډم چې زدي مړکم ولي اني الله رب العالمين زيري گم ده الله نا چربد مخلوقات دې الکد فمح مخ کې نه تاسو ټول شاشه ته زور کوی مخ مخ کې نه هو اني خاف الله رب العالمين زيري گم ده الله نا چربد مخلوقات دې وې زړې وایم ځکه نا چې د الله نه یې رېګم یو خپل ځان بچول او د دشمن تختول لې ما ده دا خبرادم او یو د قصیدې ابتدا نه اراده د قتل کول لې د ناروادی ده ګناادم اني يخاف الله زي رېګم د الله نه رب العالمین ته رب مخلوقات دې اني اوريد ان تبو ابي زغوالم اني اريد زغوالم ان تبو ابي اسمي چې تاختش په ګناځه نا په اسمي کا په ګناخ بلې سرا فتكونه من اصحاب النار شي بده دو زخانو نا یوځي کوي چې د الله نه يريګم او بل دوي کوي زغوالم چې ته ما په ګنا مخته شي او دو زخي شي نو نیک انسان خدا اراده نه کوي چې وسړې دي زمما په ګنابه باندې او دودخ کوي پریوځي مطلب دایت ایت څه دی اني اريد زغوالم دہی اريد دپارا مفعول هدف دی هرڅ چې ویلی اني اريد مضافاتک زغوالم بچاو لا قتلک استا وجل نغوالم وجنم دینا نه مع دا, دا د قتل ارادن کوم بدن بد نه بچ کوم په عضا قتلتهنی خو کله تازه کا تمړم او دې ووجلم فطبو ابې اسميوه اسمې کا فکوونه م نهحابناري بس یو به زما د قتلګنا شي یو بهستا زړه ګونشي نو د زخته به پریځي اننی دو دخواړه ما زان بچ کول استانا امي اريد لو غلمزان بچ کول استانا زان بدن بچ کومه تاب د خپل قتل نه لري ساتما او کتا ز قتل کړم او دی وجلم نو کلا چې ز او وجلم انت ابو باسم اخطب شي په زما او اسمه کا خپل ګنا فتكونه من اصحاب النار نو شي په دوزخ یانو نا وذالک جزاء الظالمین او دا د سزا د ظالمانو <تصف> په توات له نفسښستهقدرته نفس د د قد اخې قتل د رو خبل پهقط لهونو قتل کاغا په س بهل خااصیرین اوګرې د طیانونه وي نفسته د روور قتل ښسته کو نو ق اوګې دد د طیانونه په بهاصلله غرابان راولې ګله یو کارغه یا بحسو چټونګې لی فللار دی پهمکه کې لیوری یوه کایفایواری سو اتاخیہ چې څنګه پټای جو سد خپل رور راولې ګل الله یو کاره زکه جډاډمبه قتلول ولکه پانی اړه راډي د سره کې نه دی دکې هغه معلوماتو کا کنه سبحانه الله غرابن ندو ضرور قتل کډاډمبه قتلول دخه خو له چلن اورته یې چې چلو کمه نوروری ګرداو د غسین نو الله رب ال یو کارګر راولی ګم امام کارتابی امام مدارک داسی اوسو نور علماءوم ذکر کړی دي یو کارغو دو کارغان په جګړې شو یوی مړګ بیا غو لگے د ډوغه لوکانس په کې حق کو فبا صلی الله غرابن نور اولی ګل لا یو کارغو یابهس په ارضي چټنګي والی پسنه کوي هغه باز علماء اتحاد ضروري نه ده او بس هغه سره خپل کې څه شهو یا اساس شه پروت هغه ټنګي وهل داسې خارای تر انسان نور خدای انسان دی کم از کم دوره داغه هو پکيو چې هغه وډوغل غو نه جوړ کړه وډکه غو نه څه شی جوړ کړه نه دې پوښي جارا د اور خدای کې خاخول غوړي فبذ الله غرابن نورو لګ یو کارغا یا فل دی چې ټتونګې والی پمک کې پې ووهلی پمک کې لیوری هو چې اوته دا لام په کین؟ کې د لام دا عقیبتې نه تیجای دا شوه چې اوخدهته کا فایواري او اخې چې څګه به پټی د جوسا درو رخبل او چې ژونې انساني نو عورت اوتته ویللی کېږي۔ او چې کاله سړی مرش نو د ټولو لاشتو او ویل کیږي قالا نو اویدا یا ویل تا هاي افسوس اجستو ایزا جذشم اند دی خبره اكونه مصل هذا الغراب کی شم بشاند دی کارغا فواریا سو اتاهی چې پټکم جو صد خبر ور فاصبح من النادمين او ګرد د ذخ پیمانو خ شو نو توبه هویم دغه دا چې سړی پختله ګناه خ پېمانه شي او حدیث د نبی اسلام تي د قیامت اوس کتل کینو پای کې د قابل حصہ ده نو دی وګر دې د خ پېمانو نو پسخ پېمانه شو دی په دین نو خ پېمانه چې ما ګناه کړې ده پرې خپل ګناه نو خ پېمانه بلکې دې ګو خ پېمانه او په دې چې یره د اسټرنګ می تر اوسه پوری په ګرځول نو چه ملکلی می ده تروسا می خواه نو نو ده په اخپل کار بانده نو اخپیمانه چه گونه گناه می کرده ده پاگ اخپل ستڑیوال اخپیمانه چه ده می گرزولی ده تروسا من اجل زالک د دک واجنا ده کمی واجنا چه پده اناحا کا قتل کی دیر لی ډیر مف... لی نقصانون ها دیر زیاده <تصفح> سنقصان ها تی پکین یو خدا ده چه ده کارغن هم لاندی شین کارغلا ده دغل کنا څو چل ور زیدل بیا نو ور زی ما نه داد دا چې د دا کار غنم دی الله لا نکې دی بیا ډیرو ته محتاجایې بل الله ذلک جزاء الظالمین دا ظالم دی بل اصبح من الخاسرین د تاوان دی اصبح من النادمین په ایمان ای بیا خپل کار باندې هر څوک نه باسي باسي د نوخ په وانه د به په خپل الله مانا دا د چې قاتل ککتل او کی نو ک په یو سزنیخ به مانو په بلبخت ایمانې ته په بل نیخ به معنا سنا سختې مانته به پکې خامخایې کډې واخګیم دا سوګورې جو سو قتل وکې نو که باغ خپل قتل نیخ به معنا نو حکومت نخ په مانې جره جلت به مې ګوزي کا غیر عمر اخلاصي نو به آزاد ګرځیدې نشي نو دا سم مصیبت ده سنا سختې مانته به پکې نو الله وی په دې بي کې ډېر نقصانات وو من اجل ذلک دنا که وا جنا چې پدېب نهه کا قتل کی ډېر नुकसानات نو كتبنا علی بنی اسرائیل مغفرس کړه پبنی اسرائیل باندې خبره انه من قتل نفسن چې چا قتل کوي یو نفس پک انما قتل الناس جميعا گویا کید من قتل نفسن بغیر نفسن چې چا قتل کوي یو بغیر د قتل لبل بل نفسنا او فسادین یا بغیر د فساد کول نه فلر دی پس مکه کی یو سړیو لګید بل نه دی وجلی یا غص فسات نه د کړي او دی وجنی نو ګناي سمرادا فکه انما قتلنا سجميعا گویا کده قتل کړي دی خلق ټولو ومن احیاها چاچه بچ پات دی ګیوتن فکه انما احیانا سجميعا گویا کده ژوند کړي دی خلق ټولو بی گناہ ته او وجه نه داسې د لکه چټولي وځلې وجه صدا د نن یو بی گناہ او وجه نه سبب په بل الله سچت کړې بل الله د په بل الله سچت کړې یا غص جرم نو کړې نو څنګه چې د دې ټول عالم د قتل جرم دې د تکه دې یو قتلم جرم دې دې دې نور نسکم خنو په حرمت او په عزت کې داسې د لکه چټولي وځلې او چا چې یو تن ژوند دې پاتې کړو دا غدو بچاو اسبې پیدا کړونه داسې د لکه چې ټولې بچ پاتې کړي لکه زیات همرسلو هم بل البات یا یقینم د اغلی ویته پیغمباران زمونګه رسلونا پیغمباران زمونګه بل الب یاتې پخ کاره دلایلوسمما نه کیررم من یقین ډیر په کې بعد د ځې کا پس دېنا فلړ دی کې ل مصریفونونه زیاتې کوون ان نه معجز اوله یکیناً صدا دا کسانو یو حاربون اللہ چه مخالفت کی دا اللہ رب العزت برسول و دا د دا اللہ ویساو نفل اردیو کوشش کی بز مکا کی فسادن دا فساد نو صدای صدا این یو قتلو صدای چې چه قتل لکڑیشی او یسلبو یادی فانسی قڑیشی او تو قتل ایدیهم یادی پر اکڑیشی لا سناد اوجل هم پیدا د من خلاف ااد بادل او یونفاو منل ار دی یا د اوشاهلی شي د ځمک نه جلاوتندي کړړ شي د خلکې او د خپل ملکه دا سداې کرکي د اډااکو فډان ده محولله داررن کې نور مفسیین هم ذکر ک کړړي چې د یت د یوهو باره کې دی په فیصله پرې چې دا, دا یت عام دی هوکې عام دی اگر چې نزې دهغې باره کې دي. یعنی هر هغه ڈاکو چې هغه ڈاکا کوي فساد کوي نو ڈاکا کې کلا کله دې سړې اوجنی نو کمالي او مغستدنی سړې هم بجله دې نو سزا ادارا چی او قتلوا او یصلبو وجلبهم شی بوسل کولې بومشي پانسه کولې بشي صرف قتل کولې نو سزا صرف قتل لا کا قتل او ڈاکا دواړه اې کړی نه سزا هم ده د قتل او فانسیون د یعنی پانسیديړی شي او کاتل لړی شي ګوره یو قتل ل په تو باندې غرب سرې و حال ته په پرووري یو پانسی کوول دی نو د پانسی لکه سخته په سول چې خی جو که سولی باندې بیاو ژ د نو سیخ به نوم بهې خو د په کاته بیا راختته زمون کولاکه کسو بیژ نو زهکهې الما تعبییر کوي په فانسی سره به هرر حال. د اځوړ ساده غانشته او سولي کوله او جل دریم کتش مالیا غستین دا کای دا کای کړه د کتش مالیا غستدین سړی نه دی وځلی نو بیا با او تو کاطوا اې دیهیم و ارجلهم من خلافن خلافه الټخطب تبرکول شي سلورم صرف یې رولې کړي او وحلې کړي دي صرف یې رولې کړي او وحلې کړي دي مالی امن دے غصے سلی امن دے وجلی خواسی راغے په بازاره هاوی ہوئی جڑکلو ابیا لڑا ابیا ایسا دادا دا چید ملک دیو شللشی ایادی جیل توا شي ذالک اللہم خزیون دادا دید پارا رسو آئی دا فی الدنیا پا دی جند دنیا کی شرمندگی دا دید پارا پا دی جند دنیا کی پا دی جند لگ کی الدنیا فی الدنیا پا دی دنیا کی ولہمہ دا دید پارا فی الاخرت پا آخرت کې ذا پهنامهذاب ډ ډیر زیات لی اللهله نهتابو مقررا کسان چې تووب وستا منقدرلی انتک دی روییم مخکې د دی نه چې ستاسو لاس برشي پهد بانددي یعنی تاسو رالی ولی نه دي اد تو به وسته فلهمونونه الله غفورو رارحیم چې الله د بخونې مهرببان په پوهشي جلله بخون کې د مهرببانانی کوون کې اللہ رب لزت بدئی مافکین یا ایوہا اللذین آمن اتقوا اللہ وابتغوا الیه الوسیلتا و جاہدو فی سبیلی لعلکم تفلحون اے ایمان والا اعیر قید اللہنا وابتغوا الیه الوسیلتا قلت ویدی اللہتا و, اللہ و جاہدو فی سبیلی او دې هادو کوي پلان د الله کی لا الکم تفلحون دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ په آیت کې الله حکم کوي ایمان والا او تا یوداوی چې اتقوا الله الله نو یریګاین ذین وبتغوا الیه الوسیلا الله تنزدیکت لټوئين ریم و جاہیدو فی سبیلی ہی دا اللہ لارک جہادو کئی لنبید دی او دا زمالہ اس کی تفسیر دی تفسیری کبیر د امام رازی رحمہ اللہ تعالی دا دی صلورم جل دی او صفدہ تیم سو انچاسا. تین او تین سو انچا صفحہ دا دو, دو دا دی آیت مخ کے سر ربط ویلے دی وی مخ کے سر ربط د کہ انہو قیلا قد عرفتم کمال جسارت اليہودی على آل المعاسوی و الزنوبی وی تاسو خبی جندلے دی جسارت د یہودو پا گناہونو باندین وبعده معناته تعات اللتي هي الوسائل للعبده الى الرب او تاسو د ویها لا تحملو ګډی دی چې د رب نډیر لري دي فكونو يا ايها الذين امنوا بالذد من ذلك به ایمان اور تاسو د دوی الټه او چالي گئی د دوی الټه چالي دل سدي ګناہوں نلری شي تابیدارید الله تنیز دی متقین عن معاصی الله ده الله دنا فرمانونه لری شي الکه خیر د تفسیر د تپرید انبیا ته لیکلو کئ متوسلین ال الله بطاعات الله وسلین یون کی, کی شی الله تا وطاب درایدا الله و اده ایت د مخ کی سره ربت شت دی یهودو بدی ذکر کړه و یا غی گناهونو کی اختو نیکونو لریو د ایت حاصل لابد چدا غی مخالفتو کئ غناہوں نن لری اوسه گئےونه کو تنځ دی راشه دیم ربات ده دمو یې و انه تعالی حق انهم انهم قالو نحن ابناء الله واحباؤه وی الی الذي خلق وقل ذکر کړل پاتل لسم ایت د دې کې وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه دایبه موږ د نیکانو خلق او مطلب صده نحنو ابناؤ انبیاء اللہ ویمون الله اللہ دا انبیاؤ زامنیو فکانا افتخارهم بے اعمال آبائهم نو دا فخرو د خپلو مشارانو پا عملون بانی دی فخر گو دا مشارانو پا عملونو جز ما پلار در خسڑیو فکالا تعالی اللہ رب العزت سوئی یا ایوہا اللذین آمنو اے ایمانو علو لیکن مفخرتکم بیامالکم شید استاسو فخرتول استاسو په اعمالونو باندې لا به شرف آبائکم و اسلافکم نه باغ عزت او شرافت د مشرانو د دم لارانو استاسو نو طریقه صدا فتق الله و ابتغوا الیه الوسیلۃ الله نو یری گئی او الله تنه عزت لټوي زمونږ استاس دی شیخ غلام حبیب صاحب هغه د زوی ولې راغی یاره ارمن دی کده وای کده تعویز بغیر د ضرورت د غړی تاچل جایز و کنه وای ما به د ډول د امام راضی رحم یو په یو کاغذ لیکلو بل په بل لیکلو داړه په دیسی نه الله ګولیا ګرځیدم ځراشه د وسیلی سمانا د قران سو ویني امام راضی رحم الله بهترین ربط ولې د دایت حل کړه ری باز خلک د تفسیری کبیر بارکه ویني و یره دی کی تاش منطق دی تفسیر پکینشت لري خو تکي عثماني صاحب اغاوی دا ډیر ظلم او زیاته دي دا ډیر زیاته دي چې څوک دا خبره کوي امام رازي رحمه الله بهترین حل د قران کړه دي لکه د دې دی کی بالکل پدې دوه رښتونو کې آیت مطلبوم ویلې دي ټول اشکالات ختم کړي دي پدې آیت کې لفظ د وسیلې راغلي دی د دې بارے کې اوسو خبري کوم یاودہ چې وسیله وېسته معنا د وسیله صدا امام ابن غزير رحم الله هغه فرمایي لفظی معنا د ده ده ما یو به بهی الى تحصیل المقصودی هر حقا چې چه مقصود مقصودها سلولو ذریعه بی ما یو توسلو سوات ما یو توسلو الى تحصیل المقصودی مقصود دیو شئی ده دی ده آغی حاصلولو ده پارتجی کمی لاری لاتینو ده توسیلوئی امام جوحری رحمه الله فرمائی ما يتقرب به الى الغير وسلاغ استوي تتداهي پر ذریعے يا وغير تا نزديكت لټاين امام راغب رحمه الله مفردات القران کې وينه التوسل الى شيء برغبته یو سیستم دې کې دل خوښ او رغبت سره دا د وسیلی معنی ده دا لفظي معنی ده بیا هم امام راغب رحمہ الله مفردات القرآن کې معنی کوي د اصطلاحین اصطلاحي معنی د وسیلی کړه نو په اصطلاح د شریعت کې وسیله وایي مراعات سبیلیه بلا علمي ولا عبادتين وتحريم مكارم الشريعه لہاظ کول د لارده الله په یلمو عبادت سره او کوشش کول په کارونو د شریعت کې دې دوی توسيله امام آلوسی رحمه الله هغه معنا کوي اصطلاحی معنا د وسیله وهي فعيله وسيله فايله وزن له معنا ما يتوصل به الى الله تعالى په دې معنا سره څرګرغشه چې به هرې نزدې كات حاصليږي الله تعالی دې دایو توصله وسین سره دې من فعل الطاعه چې کول دني کو دي و ترک المعاصی او پرهودر لغون هنوري روحلمانی کی داد دی مانا شوا دا دری اصلاحی مناشم اقسام دو وسیلین وسیله پدوه قسم ده یاو دو وسیله شرعی لماذا وسلاء غير شرعي؟ وسلاء شرعي ده بك اسمنا بي يو وسلاء فصفتنو أو پنمونو داء الله رب العزة سراء سورة العراف نحما سپارا آیت نمبر ایک سوئی اصین وَلِلَّهِ الْأَسْمَعُ الْحُسْنَى فَدْغُوْهُ بِهَا دَعَ اللَّهِ خِسْتَ نُمُنَدِي وَدَغِ نُمُنُوا اللَّهِ تَرَى الله فَدْغُوْهُ بِهَا رَعُبَلَي دَغَى اللَّهِ پَدِ نُمُنُوا سَرَى دَعَ اللَّهِ نو وسیله په اسماء الله دا, اللہ دا قرآن نصابته ده د دې حدیث کی راضی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي دعا د نبی علیه الصلاۃ والسلام اللهم انی اسالک بكل اسم هو لك سميت به نفسك وانزلته في کتابك او انزلته في کتابك او علمت اهو احد من خلقك او استأثرت به في مقنون الغيب عندك اے الله ستانه سوال کوم په هر غنوم سره چې تا خپل ځان یاد یا دی قران کړه لایګلې دی یا دی یو تن په خوللې دی یا دی په غیب کې ځان سره پټ ساتلې دی خو دې ستانه ما نوز ستانه سره سوال کوم نو سوال د الله نه په نومونو د الله سره دا وسیله جایز ده دویم وسیله په ایمان او آمال صالحا و سرا پا دعا کی یعنی اللہ ایمان میراڑا دا نیک عمل میوکو دا تا توسیل کو ما دعا کی سالے خپل نیک عمل خپل ایمان وسیل کئی نو دا هم جائز دي سورت آل امران آیت نمبر شپاڑا سم او سورت آل امران آیت نمبر تریپن دریپنزو سم کې او پهېبانې ګړه حادیدي مشهور حديته حیثې غار ته غار ک هغې تفصیل کوم ټای به ډیر لږي فصل شاره ولی کوي دریم جائز وسیلا په خپله جزی سره خپله آجزی الله ته ووسله کوللهجز ز د خپله آجزی تا ته ووسله کومه چې ته په مه هممو لګادو ادا د محمد له صلوات او سلام پدی دلیل دی ربنا ظلمنا انفسنا دارنګي دعا د زکریا له صلوات او سلام سورۃ مریم سلورم نمبر ایت کې سلورم کسم وسیلا آیا ګټ جایز وسیلا دا وسیلا د په دعا غختو سره د ژوندونه یو سړې د ژوندینه دعا او حاضر بیا غا نو دا جایز النساء آیت نمبر 64 د ارنګی سورۃ یوسف آیت نمبر 97 او په دې باندې ګڼ احادیث پیغمبر علیه السلاة والسلام حضرت عمر رضی اللہ عنہ طوی اشرکنا یا اخیہ فی دعائی کا اے روریہ دعا کی شریک کا حابل لوایت کی رازی لا تنسانا یا اخیہ فی دعائی اے روریہ منگ دعا کی مہرا نو د ژوندینه دعا وختل او د هغه په دعا باندې وسیله دی تا یعنی هغه په ویل جماله دعا او کدا جایز نه وینځم قسم وسیله او اضافه درب سره نیکانو بندگانو ته لا کذرب اضافه کی نیک بنده تا یا رب محمدین یا رب ابراهیم یا رب جبرائیل دا جایز دین مسلم کی روایت رازی دایشی صدیق رضی اللہ عنہ پر روایت ہے چاہے دعا قل اللهم رب جبرئیل و میکائیل و اسرافیل اے د جبرائیل د میکائیل او د اسرافیل رب بعض خلق د دینہ دلیل نسبت توسل بزوات الصالحین و ایدہ وګړه دې دی کېشته ده کنه نو دا غلطه ده ذکاتی مضاف غیر وید مضافن الیهینا نو رب غیر دے د جبریل نا دا سنیدی ویلی چې الله ز د جبریل په واسطه تا ته سوال کوم معنا یا رب جبریل اے د جبرایل رب مارحال پدې رو صحابر را نن دا شپغم وسلنی ول پدرد ویلو سرا او بیا د هاغې نورستو دعا کول دا اقسام دا شرعی وسیلی دی دا ټول جائیز دي دی. دو ام کسم وسیلی دا وسیلی غیر شرعی د غیر شرعی وسیلیم تقریبا شپاگ اقسام نی رنبی حاقیم دو کسمون دی یودا بی وسیلی شرکیان. اودیم هرادی تا غش شرک ندی خناروا دی سبکی شرکیات دی خو بارحال وق و تکید و امدتان یو وسیله دادا چې سړی الله تعالی نزدې کتلټی په عبادت د بلچا داد مشرکانو اغه وسیله وا قصیدې نونیا کې ابن قیم رحمہ الله هم ددک دا کا قسم وسیلی بارہ کی وای وای فشرک هو توصل المقصود حظ من الرب العظیم الشانی به عبادت المخلوق من شجرن ومن قبرن ومن اوثانی وای شرک دا وسیلن وللی تداغی مقصود نزدیکت وی الله تا هو پای عبادت د مخلوق سرا دا مخلوق کلا ونی کلا ګټیو کلا کبری او کلا کل بوتی نو دا خوینې شرک دی چې عبادت کول دی او بل چا پدینیت چه زپه الله تن اذیشم دا مشرکان او غا توسل سورۃ یونس پدی گا ما ده مان ابدوهم الا یقربونا الاله ذلفا موږ د خلکو عبادت نکو مگر پدینیت او پدې اراده چې موږ الله ته نېز دي کېم وین وین کيسم نه غوا اصلي چا غنار واده د قبر خوا کې دعا غختل پدېا چې دا هکبلی کې دریم د قبر خواکي قبر والا تو ويل چې اې فلان کيا ته زماد پاره د الله نه سوال وکه پدې اړه چې دې اوري هم او دې زماد پاره د الله نه سوال هم کوي پدې ټولو د ته والي اومه عبارتونه خو صرف د 악سام ځان سرولی ولي کوي بل قبر والا ته خطاب کول چه زمکار پورا کا غافۃ الله فان الانسان او الا ما اهل سرهم الله هغه دا حقیقی شرک ده دا ناروا دین بل غائب طویل یو سړیش دینا یا یو سړی مل دی او دلاري نو ته وسلي ااس کوي چې ته زما د پاره دعا وکه او یا هغه نه دا غواړي چې ته زما حاجت پوره کانه دا دغळा کوفر او شرک دي پدې یو کې عقیده د علم غيب ده او پدې بلکې د هغه د پاره عقیده د قدرت ساتل ساتلې نو دا کوفر دي بل د اقسام غير شرعيونه پغه سوال کول دي د اخسام غیر شرعیه د وسیلې سوال کول دي په حق دفلان کی سره په حرمت دفلان کی سره په جاه او برکت دفلان کی سره بنا رواضي او ناجایز لا قیانات الانسان هاغه په دې باندې یوګوت کلام کړی دی هاغه وی دا د سیانۃ الانسان دا کتاب دی. محمد بشیر السهسوانی الهندی په خانه عالم دی دا هغه لیکل دي او په هر کې هغه د وسیلې مبارکي وایي چې ووم قسم د وسیلې دار وصابه اقسام د وسیلې تقسیم کړی وایي وای ووم قسم داله اي یقول اللهم اسالک بحق فلانن یو بنده داوي اي الله د فلان کی په حق ته سوال کوم عبدی کا جستا بند دی او بی جاہی ہی یاد آغپ جاہ سره او حرمتی ہی هغه په حرمت سره او نحوی ذالک یاد دی پشان نور الفاظ سرا فان العز ابن عبدالسلام عز ابن عبدالسلام وی ومن تابعہو او سوک چی دہا غطا بی دار دی آدم الجوازی حاقی جواز قیل دی وھا الا بالنبي صلی الله علیه و سلم خدا عز ابن عبد صرف السلام صرفیده نبی علیہ الصلات و سلام و بارک د دې د جواز قائل دی ور بسی خبر را روانه ده سید دې قائل دی خدا جاہیز دی او کنه ان شاء الله کلام را روان دی وی واین د حنابلہ تی فی اصح ال دحانا بيلو پني ځوانه صحیح کول لاره انه مكروه کره تهريم چهانا بيلو موي جداطوال کول په حق د فلان کی په حرمت دفلان فلان کی سره دا مكروه تهريم دي وي وانا قال القدري امام قدوري رحم الله نقل کړی دي او غيره او نور علماء هم من الحنفيه ده احنافنا ده حنفيهنا ان ابي يوسف انه قالا قال ابو حنیفه رحمه الله ده ابو یوسف رحمه الله په روایت باندې د امام ابو حنیفه رحمه الله د روایت موجود دي ویلا یم بغی ل احدن ا ید او اللہ الا به امام ابو حنیفه رحمه الله وای چې ندی مناسب ندی جایز یو کس پاره چې د دعا او غوړې د الله نه الا به مگر په د الله صرف عبادت سره وذكر الله ارحمه الله في شرح التنوير ان التاتر خانی ان ابي حنيفه تا ب امام ابو حنيفه رحمه الله علما على ارحمه الله وشرح التنوير داتا ا پريواذ داتا تر خانی د امام ابو حنيفه نے نقل کئ انه قال لا ينبغي لاحد ان يدعو الله سبحانه الا به و ايندي جائز د يو انسان د پارا ندي مناسب انسان الله جدي الله نه سوالو کی مگر پنوند الله سرا و وفی جمع متون هم په ټولو متونو د دی کې د خبره ده خبر قول دعا کا ان نه کولت یو دوعا کوونې دا الفاظ متصلو بهحق بیي چې د توصل کوونکې په حق د ابیولهلی په حق د او لیاو بهحقل ب په حق د بتونله مشار الحراې او په حق د مشار حرام مقرون کراه ته دا مکروه دي او مکروه تحریمی دي حرام او ته نږدې وهیه کل حرامي فل و, دی و حرام دي دا سه حرام دي لکه صدا ور کول په اورته حرام دي هند محمد رحمہ الله پنیز دي امام محمد رحمہ الله و التی سہل دي والل ذالک کلهم بیتولو ائم او امام ابو حنیفه امام ابو یوسف امام محمد ویدی طول کول کړه دې هلته دې په راز ذکر کړل اللهو ذالک کلو هم به قولی هم لانه لا حقا للمخلوق علی الخالقی دې طول دا علت ذکر کړل چې دا مخلوق فالله با می حساب نشته دې ولهاذا قال ابو حنیفدا بیا بل دا شرح عقیدت طحاویا دې ابن ابی اگت دو سو کې سٹھ صفاکی وئی قال ابو حنیفہ وصاحبہ وئی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ او دوار ملگری دا غو دا دوار شاگردانو امام ابو یوسف او امام محمد رحمہ اللہ یک رہو اَن يَقُولَ الدَّاعِ اَسْأَلُكَ بِحَقِ فُلَانٍ و قُرُحَ دِينَ یاو دوا کونکو داسی وي اے الله ستانه سوال کومه په حق فلان کین او به حق کی انبیای کا یا په حق د انبیا وستا ور رسول کا په حق د پیغمبرانو وستا او به حق ال بیت الحرام یو په حق د بیت الحرام په حق د غکور عزت مند و المشار الحرام و نحوی ذالک دا ټول مکروه دیني بیانهم کول ذکر کین لا گماړه دا ځعم دیگر کړه کنا نو دیکی دا دا دغسی ذکر کردی دی کیدې ټول دا غسه دیگر کړي دي نا هم می اې یقول قبر نبین یو سړی د پیغمبر د قبر خوا کې وای او صالحین یعني یو یا نیک انسان د قبر خوا کې وای یا سیدی فلان ادعو الله تعالی او فلان کیا مالد الله نو سوال وکړه خلک کوئی کنا ځمږه فلان کی قبر لزو امو خدا نو چې دې زمون کار کوي مون خدته و چې ته الله ته وایە کدا امو نیکانو بارک دې چې دا نه د کانونو د نبی علیہ الصلاتو والسلام په بارکه هو دا ټول دېګبنديانم بسر قایللی یو دېو بندیان دې یو بندیان دی دا ټول دېلی قایللی چې نبی علیہ الصلاتو والسلام سره خلل شي هغه ته وای چې زماده په اړه سوالو کنه دا جایز دي په <تصفح> دې کې هم لري ایا تراران دي ان شاء دا هغه اپریشن هم زه کوم رسو چته ځان نه جوړ کړي نه یو سړی وای چې او د نبی له سلام قبر خواته لړا یا د یو نیک انسان قبر خواته لړ وی سیدی فلان او د الله تعالی او نه وی ځالی گئی فہازان القسمانی دا دوه قسمونه چې کوم دی کده پیغمبر قبر لته لړ او کده بل قبر لته لری مما لا یستری بو عالمن انها غیر جائزه ني و انهما من البدا الاتی یا لفظ د مرکبه و اذا نه دی و اذا هغه به ذات نه لم يفعلها السلف و چه سلفونه بالکل نه دی جایزه نه ده را له نه ده نقل شږي و ان کان السلام على القبور جایزان اگر چه سلام په قبرونه جایز دی سلام ځانله مسلده او استشفاء د قبروالو نه ځانله مسلده باندې یو صلیซีน بلی عبارت ذکر کړل دی گن بارا تونی دی پدی باندی لکد امام ابن تیمیر رحمه اللہ کتاب دے التوصل والوسیلہ فہاگی کے وئی و اما دعاؤ الرسولی ہرج دعا دا پیغمبر دا وطلب الحوائج من ہو آدھا غن حاجت طلب کلی وطلب شفاعتی اند قبری او طلب د شفاعت د هغه د قبر خواطا او بعد موتې یا اپست د وفات د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه فهذا لم يفعل هو احد من السلفين سلف صالحین کی خدا کار چانه د کړي و معلوم ان انه لو کان قصد الدعاء عند القبر مشروعا لفعله الصحابه والطابعون و یکتذا ذکر جائز وی د نبی علیہ السلام دا قبر خواکی سوال کولو نو دا با صحابو کڑو <تصفح> تابعینو بکڑو اوی وکزا لکا سوالو بی ہی دا رنگی سوال کول په نبی علیہ السلام سره او اسی لید آغا سرا مطلب نو دا ندی جائزو اوی فا کیفا بے دعائی ہی و سوالی ہی با دا موتی ہی نو د پصادو فاطمه نبی له سلام او د نبی له سلام په دعا باندې او د نبی له سلام په سوال باندې وسیلې نه ول څنګه جایز دي چې جو مبه دې تاو ته ویلې دي ما له سوال وکړه دلته نو خدای ز پیغمبر تا توصيل وکم دا نه دي جایز نو پصادو فاطمه یي کومه غالبه دي شي دا رنګي زمنګ د فقه یانفی کتاب دی دا هدايا چې طالبانی داف هپې خ په مدارو کې اخې کتاب دا ل کږي د س دو اوجل دم ه ان یکوله راجلوفی دعا حق کې فلاین مروه د دا خبره چېی سړی په خپله دعا کې وي الله ستا سوال کوم په حق د فلان ک او به حق کې ابی کا یا دای نه سوال کوم په حق د اامبییاستا وررسلی کا په ه د پیوان برانستاته د فکر هنفی کممال دا د چېلت دی کار کوي و ال نه له حقیل مخلوکله خاک کې ځکه چې نش د ح د مخلوک په خاک باندې نه د ضروب مفتی بی چې حق خوثابت د اللهله هکې تفضلیکه ح کې تفضلی الله په ان معخې د لکهکانه حک نه نصر ممن بامونږ درس کې تیر شو. دا غی جواب دادین که مراد دی سائل د حق نا حق تفضلی بھی احتمال د دی حقی وجوبی هم پا کشتا او قرآن دا دا سی الفاظونا منع کردی دا چی لا تقولو رائنا او فی شامی هم ذکر کہیں چی او لفظ کې احتمال د صحیح معنا همو دا غلط معنا همو تو دا صرف احتمال دا غلط معنا و ایدا کافن للمنعی د ویلافس د ادمي جواز او د منی د پاره وېده خبره کافي ده وي دا رنګه علامه السيري رحم الله فرمایي يوسله او دې قبر والا ته وي چې ما د پاره سوال وکه او اذا کان المطلوب منه ميتا کله چې يوسله طلب کوي د مدینه او غائبا یاد يوغائب سړین نو فلا يستريب عالم انه غير جائزين فانه فَا مینه مینه البدای الی لمیفالها احد من السلفین لہذا سی بدعت دی یو سڑی نه دکړی پس سلف صالحین دا نه چان نه دی نقل شوی لہذا د دین انسان ساتل په کار دی سیانۃ په غنو ځای نو کی د تمکروه ویلی دی چې توسل کوله پس ذات نبی علیہ الصلات والسلام صفه 204 کې ویل نه دی جایز دارنګ 107 کې ویل او التوسل توصل کول پځه ده فلان کی سرا وې کده نسہ جمهور اهل العلم علی عدم جوازین جمهور علماء جدا بالکل ناروا دی او ناجیزین بارنګی ا توسل بالاحیاین بإحضارهم فی المجلس لا بحقهم و حرمتهم وی توصل کول پځه دی سرا چې کله حاضر وي په مجلس کې مجاز دی و لا بحقهم و حرمتهم دا دی پا حرمتو دا دی پا حکسر توصل کولو دا ندی جائیزو دارنگی صفح دو سو ستتر که وی التوصل بی عمل الغیر دا بل عمل الله توسیل کل دا ناروادی ندی جائیز شر... شریعت کی سسبوت نشتا دی دو سو اٹتر که وی التوصل بی ذات النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدعتن توصل کول په ذات د نبی علیہ او با نی دا بدعت دینی لہذا دی د توصل دغه اقاب کم چې مازې کړو غیرې شر یو سړی د نه تپوزو کې چې وسیله معنی او کهه وسیله اوسو کسم ده وسیله شر واصلله غیرې ش نه ټولی معنم نه ټولی چې د نور کوم کمه شر وسیله ده کوآو سنت سره سابت ته وسیله ده هغه منم چې کمه نه د سې ته تا کور کې ټړه کړړی دا نه معنم و روایاتدي کرکي پرې ځکه یو سړی یا مساله کین وخمخه چاته نه چته سهوی ولا نو یو د وسیری لپاره روایت ذکر کېده حضرت عمر رضی الله عنه فعل ذکر کای چې ګورینا کله به باران نکید د حضرت عمر زمانہ کې عبد الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تر حضرت عباس رضی الله عنه به راوستو هغه ته بیت دموند لپاره دعا وکه به دعا شروع کړه و د ګورنه حضرت عمر بخپله ولې دعانه کوله خدای د پیغمبر پتر باندې وسیلن یوللی نظام دا دلیل زموږ بهستا نه کته پیغمبر علی السلام باندې وسیلن یول جایز وین نبياده حضرت عباس نه به تر غره هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر رضی الله عنه چې د حضرت عباس رضی الله عنه طلب د دعا کوي نو د نبی السلام نه ولي نه کوي بل دا دی دا زمان پدی داری لی دا خو طلب دا دو دعا دا دو او دو دو دا او د جاندینا دعا قختل دا جائیز دی جاندی توائی مالا دعاو کنو ټیک ده اللہ مروح المانی رحمه اللہ دا دغی روایت بارکی وئی وئی دا دلیل لی پدی لو کانت توسل بهی صلی اللہ علیہ وسلم بعد انتقاله من حاضد داری وئی کچتوی توسل جائز په نبی علیہ السلام پس ته د دینه چې نبی علیہ السلام دې دنیا نه تله دی و الا ما عدلو ال غیره صحابه با بل چا تعذل نو کړي او بس طلبو نبی علیہ السلام ته به مونږ لپاره دعا وکا کړه خدا دلیل دې دیږي دنینو د صحابانو زیات ماین په نبی علیہ السلام ہوتا نه روح المانی 126 صفحه دا او عبد الله ابن عباس رضی الله عنه بارکای چې کانه یذوهم وهم يؤمنون لدعائه حضرت عباس به دعا کولا خلک به امین وی باران نهی نو طریقو امدکدا یو دعا کینور په امین وی ټیک د خبره ده بل ویادت ذکر کای چې یو بار نچي راغی وی فرما بنفسه اله قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. زانی دا نبی صلی الله علیه وسلم زانید نبی صلی الله السلام په قبر راو ګرځو او د الله پیغمبر زه تعالی راغلې ما کې علاوه وی کدای دال را غلې تا ول به خنا غخته نو ددې ګناهونه به معفو بس تعالی رالم لم تر له بخنا وګړه نو یله قبر نو تاوازو شو چې आवाज وته و شو وی بس هیڅ ګناهونه به خل شو ته معفو بری روایت کوي ګور نه یی روایت دلیلې پدیبانی پدیبانی ډیر اوغت کلام دی تهذیب و تهذیب کې ابن حجر رحم الله هغه وی پدی کې راوی ده ہثم ابن عادی عطائی وی کذاب و دا دروغدان دي او دزان مریواتونو جوړون کړي دي امام ابو داؤد